Jag känner igen den här känslan av hopplöshet så här kommer det upp igen. Och sen när jag plötsligt att vi var ju i själva grudan. Alla digger var redan stängda. We bara inte, vi, vi didn't even have to break through that last line. Känslan kan berätta vi snappar sig alltså, Känslan var. Och så här, jag tittade upp på så här grudkampen som att ta 50 meter över oss. Alla digger var stängda. Och jag You and goals, you gotta monetize, so why won't you please take my hand hos människor som migreras från Somalia, Irak och Syrien var 220 procent under våren på grund av coronapandemin.